Koliko srčano odvojaš vremena da koliko srcem prijimaš pouke, koliko se Kur'an obraća tvojome srcu i kolika je tvoja želja u srcu da to ispuniš ovaj. i da se kloniš i makniš. Upitajte se, neka svako se mi www.pantalk.com Soba Put vjernika. Put vjernika. Srce je to koje je kuća imala Srce je to u kome je ljubav Ljubav prema Allaho je Srce je to koje osjeća straha <تسجيل> يا هموم القلب هو الذي الله يا هو من القلب ذو قد نوت للمغيب من رياض الخلد اسقي مهجتي مهجتي بعد الشحوب يا هموم القلب ذوبي قد نوتي للمغيب من رياض الخلد اسقي مهجتي بعد الشحوب يا هموم القلب ذوبي قَدَّ للمغيب من مِنْ رِيَادٍ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ رساله ونصح الامه وكشف به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الي قي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير اله الحديث محمد الله عليه وسلم وشر امور مرت Wa kula muhdathatin bid'a, wa kula bid'atin dalala, wa kula dalalatin yehdi ilan na'a. Qala tabarika wa ta'ala pi kitabihil kareem, Ya eyyuhal ladhina amanu, taku allaha haqqa tukatihi, wa la illa, wa entum muslimun. Amma ba'f, swahvala pripada Allahu Jalla Njemu se Subhane istinski pokoravamo, od njega uputu i pomoć tražimo njega za oprost naših grijeha molimo, jer doista niko grijeh ne prašta, to on Džedlevada. Zaista onaj koga Abba Džedlevada na pravi put uputi, taj je upućen i nikoga liše zavesti ne može. A onaj koga on Subhane pravedno u zabludi ostavi, nećeš naći nikoga ko će ga na pravi put izdati. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha jednog jedinog i da je Muhammed, alejs salaatu sala, njegov rop i poslanik, posljednji poslanik posljednj, svim svjetovima pred sudnji dan koji je u potpunosti prenio svoju poslanicu, ispunio svoje mandat i dostavljao savjetovao ovaj umet i borio se istinskim džihadom, svedoga na tome nije zatekla smrt. Ko Allahovi rogovi, znajte da je najbolji govor Allahov govor, a da je najbolja uputa, uputa njegova roba Muhameda, ali i saratova Najgore stvari po ovaj din, jesu one uvedene. Svaka uvedena stvar jeste novotarija, a svaka novotarija jeste zabuda, a zabuda Lodika Vatsa. Kaže uzvišeni dževrevala u prijevodu značenja, Ovi koji vjerujete Allaha se istinski bojite i nemojte nikako drugčije umirati, osim kao to jest njemu pokorni i predani robovi. O ljudi, Allahovi robovi, Allaha se bojite i znajte da se Allah upreće između čovjeka i srca. Bojte se uzvišenog Allaha koji vas je stvorio ovu zemlju i nebesa i stvorio je sve ono na zemlji što će čovjeku koristiti i pomoći mu u životu na ovom svijetu Znajte u Allahovi robovi da Allah ne gleda u vaš izgled da Allah ne gleda u vašu snagu u vašu ljepotu u vašu odjeću nego Allah gleda vaše srca. Srce je to kome se Allah obraća Koranom. Srce je to kome su se obraćali poslanici. Srcima su poslati. Jer čovjek u kome nema zdravog srca, on je mrtav. Znajte o i roboju da je srce najplemeniti dio tijela u čovjeku. Kako kaže poslanik Ale iselatu vas ako je ono u čovjekovom tijelu ima jedan dio pa ako je on čist, čisto je cijelo tijelo, a ako je on prlja, prljav je cijelo, a pa to je srce. Jer šta je čovjek ako u svome srcu nema imana? Makar činio najveća povrnjaka on mu nafik i završit će nad muđa Srce je to koje je kuća imana. Srce je to u kome je ljubav. Ljubav prema Allahu i Allahu ager. Srce je to koje osjeća strah. Srce je to koje se istinski nada. I srce je to koje se obraća Allahu. Jer kako na prevoci i poslanika, ali i salatu vasalam, Allah ne prima dovu i srca koji je u gaplet. Pa možete vidjeti šta je sad ova muslimana danas. Zašto ne li oni dove, pa kao da se dove ne uslišave. Allah ne prima dovu i srca koji je u gaplet. ودلتني تلك القواالد تح لي با شها غاضلة زينت السؤبي الوالد فده ت أصرا النظرات قتلتني تلك القناطنا فتحت لي بابا شوا و شوا زينت السوء بانوان فغدوت اسيرا نظرا غدوت اسيرا نظرا وسقتني باللثم شرابا مسولا حلوا ورشفات سلبتني ديني وحيائي سلبتني نورا قدامورا بيو بوتينا الله جل a doista on dobro zna šta je učinio srcima. Pa zato Allaho i Robo, dobro povedite računa o ovom komadu tijela. I znajte da se Allah upoči između vas i srca. Da Allah okreće srca. Pa je najčešća dola bila poslanika ali sallatu wa sallam Jammu qalib al kolubu sebit qalbi ala dini kata. Učvrsti moje srce u pokornosti tebi u tvojoj rezi. Često i vi dobite da vam Allah učušti vaše srca, jer ne znate kako ćete reagovati na iskušenjima. I znajte da je mnogo puteva na kojima je šeitan, a to su sve putevi da pokvare srce. Jer zaista Svjedoci smo danas da možete ljudima pričati mnogo, ali kao da ne čuju. A Allah je tako je spomenuo. <gled> nije prije oči, već srca u grudima. Ne mogu ljudi da shvati ne zbog mozga, zbog srca koji je pe, pečaćen. Isto tako ljudi koji obavljaju pet vakat namaza, izgovaraju šahade, kada mu uputiš na sihat, ili ga savjetuješ, naređuješ mu dobro, a savjetuješ da ostavi zlo, vidjeti ga kao da mu ništa nisi rekao. I čak ga tu je na Zbog čega vraća? Zato što je sam sebe doveo u tu poziciju. Zbog grijeha, kako kaže poslanik Ali Salatu Asalam, koji, kad počini čovjek, bude na njegovom srcu crna tačka. Pa sve kad počini sljedeći tačka, sve dok Cijelo srce ne bude obavijeno, to jest dok ne je kopren, pa ne mogne više ništa da shvati. E tak su ima napis. Oni su u početku vjerovali da to bi Allah korubilo. A im se sve smiješalo srce. Fe hum lae, Pa ćeš vidjeti danas ljudi koji su bili zdrave apide, koji su bili zdravog razuma, nepomućeni. Bava, kako i kako im danas nije jasno ono što im je bilo kristalno jasno nekad dam. Zbog čega? Zbog grijeha, moja, brać. Allah zna sva čije srce i šta je u njima. Ono što su srca željela, dao im je Allah. Ko je žudio zadom njavukom, možda ga je dobio, ali je svoje srce u To je put onih naroda prije nas, koji su zbog grijeha, dobroj kamen u prsima, ne više srca. Ta srca je prekrila kokana, kebila del rane, a Zato što je prekrivač taj ran obavio njihova srca, a oni je poput debelog prekrivača, poput lepenke, mogu bi reći, crne, ne, kroz koji ništa ne prodirio, nikako da shvati. Od uzroka koji je kvario srce, i onda čovjek nema snagi, iako sve sluša i potvrđi i svjedoči da mu je opo ima, šta je to opovo ima? To je budnost srca, brađe, koje više nema. A vjernik stalno, stalno je u strahu. I to dvije vrste straha. Straha od onoga što je bilo, zašto ne zna, je i neoprašteno. Od onoga što će se desiti, a ne zna šta će se desiti. Pa su mu obje stvari nepoznate, ali mu je poznato šta je naređeno. Pa zbog toga treba da se trudi, da se kaje za ono što je propustio, ili ono što je učinio, a nije smio. I da stalno moli Allah da učvrsti njegovo srce u iskušenjima koje će doći. Allahu zahvala zbog njegove prevelike milosti. Pa nas nije iskušao srnu, što ne bismo smo podnijeli. Zaista je naš gospodar milostiv i blag prema nama, ovo braće. Mi to zaista nismo svjesni. Zaista je Allah sačuvao nevi ruk. Sačuvoo i njihove ruke od nas. Zar niste bili slobodni i bezbjedni tolike godine? To je Allahova blagodat prema vama. I znajte da su shodno srcima, Njihovom imanu, jer iman stanuje u srcima, to je njegova kuća. Shodno ovom imanu u srcu, ljudi su kod Allaha postepenji i oni su različiti. I shodno svom imanu, ljudi su iskušani. Pa svaki put kad ti se poveća iman, morat će se povećati iskušenje. Zašto ti nije veći iman? I zašto nisu došla veća iskušenja, jedno drugim povezano. No vratimo se onome što je pokvarilo srca. Ono što kvari braća srca, jeste donjavog. Da čovjek poželi sebi udobnost i ugodnost na ovom svijetu. I da zavara sam svoje srce koje je treba da žudi za džennetom, za Allahovim licem, za njegovom blizinom u džennetu, za poslanikom, salallahu reo sena, i onim prvi dobrim generacijama. Zatim treba da žudiš, nikako za ovim ovdje svijetom. Jer Allah ne mu kazi u Koranu, pa nam govori وَاُحْرَةُ تُحِبُونَهَ نَسْرُمِنَ اللَّهِ وَفَتْهُمْ كَرِيمٍ I ono drugo što volite, znači ima nešto prvo što treba čovjek voliti, i ono drugo نَسْرُمِنَ اللَّهِ وَفَتْهُمْ كَرِيمٍ A nećemo pogriješiti ako kažemo da mi svi volimo prvo šta? Da nam Allah pomogne i pobjede da nam dada. Pa tek onda ženete eto kad numiramo. La, la, la, Vjernik prvo voli dženet, a ovo je drugo što će se desiti. Neminovni dvog njegovog dima, da će Allah da pomoći i dati te skupinu vjernika povijeti. Zaista, vraćo, zapitajte se o svom stanju i o imanu. Zaista vidim čovjeka jadnog, koji zamišlja i priča o 72 ljepotice u dženetu. A Miski nije još ni sanjao u poslanika ali Ni u snu ga nije vidio. Što je najgori nije ni poželio da ga vidi u snu. Istinski iz srca, a svako zna svoje srce. Zaista je to jadnik i Miski. Pa zapitajte se braćo koliko volimo Allaha i njegova poslanika? I šta smo sve spremni da žrtujemo zbog te ljude? من الانسان وان صاحب الغلي الحب ما ننسى مهما ظناه الحال ويامنا في الله تبقى ضياء الآمان الحب ما أننسان مهما ظناه الحال ويامنا في الله تبقى ضياء الآمان O Allahovi robovi, ono što kvari srce pored grijeha i pored, pored dunjavka i trčanja za njim, jeste i odsutnost čovjeka od Allahove knjige. Malo se druži sa Koranom i malo se zikri. Zaista je Allahov govor, blagodat neizmjerna. Foto se ogleda tvoj ima i tvoje ugodna strana. Koliko smo skoro toliki na nima. A sako zna svoje stanje. I to da ne bude samo svaki dan jutro. Koliko srčano odvajaš vremena za taj koran. Koliko srcem primaš pouke. Koliko se Kur'an obraća tvojome srcu i kolika je tvoja želja u srcu da to ispuniš što ti je Allah naredi. Ili da se kloniš i makneš onoga što ti je dobranje. Upitajte se. Neka svako se mi zade nam Allahu hvala i zahvala. Neka je salavat i salam. na Mohameda. ali salatu wassalam. Allahu zaista živimo u blagodatima i izobili. A one čovjeka mogu prevariti i zavesti, ukoliko ne bivaju i korišteni ka pokornosti Allahom. Pa ako je čovjek već iskušan sa musibetima, neimaštinom, savjetuje nam poslanika da nikako ne gleda onoga iznad sebe. Jer je to najpreče da ne podcijenite Allahove blagodati. Na samo jednom kilometru ugledao sam čovjeka koji nije veći od osamdeset centi, a zatim drugoga kojeg otac vodi, a on ni pameti nema. Niko od vas ni takav. Pogledajte koja je blagoda. Da li ih koristimo u pokorosti, Ono što će popraviti naša stanja i naša srca, jeste ponovo povratak kao Allahom povratak zikru ostavljanje, praznih priča, besjedat u kojima će svakako biti grijeha, ako ne potvore onda ogovaranju najmanju ruku i potrošenog, protračeno vremena. Zatim posjećivanje mezari. Kad čovjek ide na dženaze i posjećuje mezari, jer doista to najviše posjeća na onaj svijet. Zatim, braće moja draga, da čovjek posjećuje bolnice i bolesnih, Zaista ćemo onda biti više na umu onaj svijet. Zajista će njegovo srce time obađelovala inšala živjeti. Zatim da se čovjek druži sa Fokarom. Da sebi uzme za društvo Fokarom. Da ih okuplja, da im sofra spremi, da im izmati. Jer je i poslanik, ali je sad, da sam nam bio taki. I čak mu je to i naređeno. Naređeno mu je šta? Da se strpi da strpljiv bude u zoni kojih se Allaho moli želeći njegovu lici. Da. I da oči očiju nikako sanj iz želje za ovom svijetu. Zato što su oni tolji, ta fukara podsjećate na, na hajr i blagodat koje ti imaš, podsjećate na onaj svijet, to je najbolje društvo. Oni izgladnjeli, nisu usiljeni u govora. Oni umu sidato, iscrpljeni, malo se smijeni. Njihova srca su budna, jer se stalno nadaju Allahovo milosti. Takvu društvu se duzu. I ne zaboravi da moliš Allah, željala, da popravi tvoje stanje. Allaha molim da nam očisti srca. Amen. Amen da popravi naše stanje, Amin. imanska i naša stanja jedni naspram drugih. Znajte ovo Allahu roboj da je uspjeh na onome svijetu. Samo odlačak <coughs> Allahu sada što je djelovala, kaže bih se drugi neće spasti, nakon smrti nema pokajanja. Nema spasa i nema drugog puta osim džanjete i džahinana, pa je uspješan samo onaj ko dođe Allaho sa srcem predane. Pa, čuvajte vaša srca, pazite dobro šta, šta je u njima, jer čovjek se može saplest, a da nije ne svjestan. Allah dželuala, kada želi nekoga čovjeka da zavede, kako kaže poslanji tali svalim, damo, dunjavke, ono što vodi. Pa znaj da Allah time može odvesti sa onoga što je već i I ne misli da je davanje uvijek blagodati. Utječi sa Allahu od onoga što ne koristi. Samo ćeš biti pitan za to. Rekoh ovaj govor, molim Allaha da oprosti meni za meni. A molite ga i zaista on i mnogo prašta. Allah da nam podari mu drosti razdobl tost osin utronotsma. Da usmrtina istin, da nam podari nam žene turda put, jednik. mahla أبكي على, دمع على أبكي على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أيام كن من على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أيام كن أبكي على الأحباب دم على الخدين والله يا أصحاب أيامكم أنساها وإلى أيام لاوين راحت بغمضة عين يا محن ذكرها I'm loving